چه اللہ کنات ده نسل په اعتبار سره چلی نو ده دو انسانانونا چلی یو د زنانانا نه یو نارینانا او بیا آیا دو ساته چه انسان الله دیر عزت والا پیدا کلے ولقد قرمنا بنی آدم اللہ امونگا انسان ته دیر وی شرا پر دادم زید دور کلے د دې وجنه نور حیوانات او غره ټول دا غواهي الله حلال کړی دي د حیوان د انسان ایست اندام نه پیدا نشي هغه ستېزه شریف ته د شرافت وجنه د اندامونه هغه الله تعالی په خپل حرام کړی او ده کائنات هر یوشه اللہ تلا دی د بارا پاغی کی برنگ کلی دا اغی ورل جائز کلی لکہ کو اوگو لیرشه کی حلال موشتا حرام موشتا سڑی گٹ وٹکی حرامی تریکیشتا اللہ حلالیم پیدا بنا دګرنګ نه نسل په اعتبار سره جوړوره په نسل کې حرامې طریقه سره نسلم حاصل ورشته الله تعالی د انسانی نسل چې چلو پر حلال طریقه هغه د نکاح طریقې راځکړي خو اوس جرم نو محترم دا زنانه چې الله تعالی د سړي پر حلال کړې وجد هغه د نه چې الله تعالی د کائنات او د نظام چلو هغه مقصود دي چې او چلېږي ان د دې چلو او بکا هغه په انسانيت باندې را د دې وجنه الله تعالی زنان د صليده حلال کړ دا چې نسل او چلېږي دا انسان هغه کې آزاد نه لري چې نکاح کینو هغه کې خاصه دی په هغه کې وګ بلاشی خبری نی دی. آوڈی ری داغه دا پارا حرامی نی بیا داده نکاک کئی نو ام بے پشری طریقہ باننے کئی آوچه کلی زدمن و محترم دا نکاک ان چلی گی نو داغه پر خدود دا پارا اللہ تنا خوخہ تری کرا. ا بعض المباح مباح سیدونه کی الله کا ناخواش طلاق پہ خو بیام الله دا غنجائش ورکړی دی زکه چي او زکیلار نه چلي کی بیا ځگران اوکا الله وی چي طلاق بنی نو خذا خون به چلي دل نه الله تعالی ترپا به حکم نو نبی ابادر گرن اوټو زندگی به د انسان بربادی دا خو اجازه بنو چي دا به دا بلا بساتي ځان سره تر سو پرې چي ژوند دی الله تعالی طلاق د انسان د پرم واه کړی اگر چې الله تېر نه خوښ دی خو دغه خبره خلې خبره د اعظم دایانت او ساته چې د طلاق اختیار شریعت چا توره کړی دا د هم شورو مسله اپ دې دلیل کم ضرورت نشته ار چا ته معلومه ده چې شریعت د اختیار اغه خاون توره کدی کړه رالوی په خپل سپد چې حوان ته الله تعالی اختیار ولی ورګلې او خذ تنره ورګلې او خذ به یو سړي د سلور جائز او د خذ د پریو قانون کول جائز داږي ځان له دی خو دومره کدرې خبر زاین کې کېلې چې د تلات اختیار الله تعالی صرف حوان لورګلې خزه طلاق نی چی نو څاو هغه د درې اختیار نه درې پرې طلاق هغه آزاد انسان خپل خزه دا ور کول شي آزادي به خپل طریقه شجیر طریقہ مقرره اول قرآن کی حکم لے چکل اختلاف پیداشی نو تلاک تخبرمو بودی یو سلے دخزی د طرف مکارشی یو دسلی دے د جوڑ جوړ دے پیدا کی حکمان من اہلی ہی و حکمان من اہلی ہا قرآن کی پنزمسی پارا سورت نیسا کے اللہ اختلال حکم پرمائلے او کپ دیبانیم جوړ نکی نبی احمد هغه خبره تلاق کو ته بیام الله وئی یون الله کلا من ساعته ک طلاق تم سلا شی نو حیو با الله تعالی خپل پراخه قدرت نه هغه پراکی ور کی نه خزه تب خاون ور کی اخاون تب خزه ور ته خبر ازی کو ته طلاق د پارم الله تعالی داسه طریقه مو کار کړی دا کې انسان سوچ کولیش شری طریقہ بہترین طریقہ آغا صدا او بینات والا مہکارا طریقہ آغا صدا یو حسندہ یو احسندہ او یو بیدعی طلاق کی بیدعی طلاق کی بیدعی دی تو چھ بس پیاؤ مجلس کی پیاؤ کلمہ باننے بس طلاق طلاق طلاق گوتا پہ کیلے ریپرٹو چلے دته بدعایکلا کوئی شراننده واقع کی چذري پيري دي اوين نو کاخذ واور دلا کو نري او کتاس نو به او په تیز دیوي ابرنګان درازين او کتاب په کاغذ باندې لیکل او ورته لاندې نوم ولیکل او کا گواهان وو او, او, او, او, تا او, دی دی او, او نو ازتمن و محترمو پا ٹول اس رو تنو کی واقعی که باز خلا کوئی خضی وانر بلتا میں ہوئی باز بائی گواہان پا دے مقابان دینو باز نوری خبر پکے بانی اونی سی شل خبر عام زکر گران که خضی اوری دلی کنی اوری دلی که گواہان لیو کنیوی که تا دا خضی بارک بل چاہتا ویلی کتاب په تیز आवाज دیلې او په سلو आवाज دیلې او په میسج کې دیلې کلي او په کاغذ کې دیلې کلي او بیا دی ورته لاندې د فتکړینو په دې ټولو صورتونو کې دا تلا افواکیا کې نو خو راځې کې یو ټلیفون وکړ دومره په میسج کې ما خو یې دا ولیکم ما سو کړي ما رو رو خبر ختمده دا بو سکی که جلالی اپونی بل مل گرلی ورکنه بس جلال مکنه او در نرانو کارنه تا تا دوی اقصوص تایی زموند مسلمانان کتایی دا د دباو یو دا زور شیگان لیشی داد دا سوچ شید دا طلاق سره اگر چه طلاق کیجی چه تو یو پی طلاق طلاق طلاق ڈرے پیر مسلسل اوئے پیو مجلس کے خوشریت دیتا بیدعی طلاق ہوئی خضا پی طلاق اشواہ بیدعی طلاق وطب دیوئی بہترین طریقہ داندہ بہترین طریقہ سے یاو طلاق دیوار کاؤ پاکہ حالت پی تا سو پوئی گئی پاکہ پلی طیبہ ضرورت نشت پاکہ حالت پی یاو دیوار کاؤ اس کا چاہ و سیبی ماریدالا بل پاکرالا تا تا سوچ دویم پاکرکی دویم برکا رنبی نم روست و ترجوکولی شئی دویم نم روست و ترجوکولی شئی پیچی دویم پاکرالا درم ورکا و سب بیادری عددت تیر کی خبر وقت مشی دا صحی طریقہ دید ادمن نم حدام بارحال خبری در آزم داتیم دیر لندی زمانگی ونیم یوه مثلا بلدا زمون په مشارک عام طور تپوس کولی شي او خلفم تپوس کېلې گیا دي بار بار ما ویلې دي خپلې فیصلې هغه د شریعت مطابق پکاري د شریعت په انداز باندې پکاري د کوک والے مسله شیخ قاضی خزل ډیگری ورگی کدا طلاق کېږي او کنه کېږي کتاب ہمارتے ضرورت ہم نہیں ہوتا اللہ اس کے ماہ کتاب میں سلیتا سوائے چاہے استاجی با دا گوری ہوکا نا خدا ماہ سے روا غستا ہوں پا دی کتابنوں کے مکمل یعبابی دا دلی کلی دی بذریعہ کا منسوخ کرنا اردو تا سپوئے گا دا دالت بذریعہ بارنے ختمون دا شرعان سنگلی دیکی پدلو خبرو بانیزان کوئی که یو خبری که یو صورت کی کی که یو صورت کی نکی بس صورت اگر یو صورت کی کی بل صورت کی او صورت عدالت شری طریقہ صدا شری طریقہ چیہ گئی نو آن آن گورا شری پیسلا صورت یہ ہے کہ دعویٰ دائر کرنے پر عدالت شوہر کو طلب کرے اور اس عورت کی شکایت کے بارے میں دریات کرے اگر عورت کی شکایت غلط قرار دے تو عدالت عورت کو اس دعویٰ پر شہادتیں طلب کرے اور شوہر کا سپائی, کا سپائی کا پورا موقع دے اگر تمام کروائی کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ شوہر ظالم ہے اور عورت کی علیدگی اس سے ضروری ہے تو عدالت شوہر کو عدالت شوہر سے کہیں کہ وہ اس کو تلاج دے دے اگر اس کے بعد بھی شوہر اپنی حد درمی پر قائم رہے اور مظلوم عورت کی خلاسی پر راضی نہ ہو تو عدالت خود تنسیح نکاح کا پیسلہ کر دے دا خبر ہے خضل اول دعویوی خبرم دے اندر آدھا لاؤل بلا آغیت پا خبرہ باندے سو چوکی دی دویم نمبر دویم کدی خصد پا خبرہ باندے دا انلک شکی چیرہ خبر بکمی ورے خبر یادو ساتھا چیلک مسل تو مسلن اغا بیماری دا آد بیمار دے چی مکمل بیجان دے یا حق نشید دا کولے یا نمبر دویم مکمل نفکن آور گئی یا انتہائی ظلم گئی لا سخطارت مات دا سے کس مخبری چیوی اسلامی عدالت وی یا انگریزی عدالت وی ہو جج مسلمان وی شرداد کدر شریعت مطابقی موکی ہو جج کا پیری گریات ساتھیں فیصلہ نگی انگریزی عدالتی ہوگی یا اسلامی جرګه پیسې نه وې بای دي سړی کې داوه دشتا مثلا د بیکاره دی یانه د خزې قابل نه دی کچري راخه خبره کې شکونه نو ته دوی دوا غواهان راولې خزہ ب دوا غواهان راولې پېش پې کې جرګه سره بلکل بیکاره دی یا ظلم کوي زما ظلم دی نه کله سره غواهان نه نو خاون له قسم ورغې شي کاغه قسم هره بیا دم فزر اغه سرهږي چې بالکل زولونکو زکه خدي سره چې غواهان نشړي مسئله داړه چې کوم داوا کوي اوبه غواهان پيش کړي او کاغه سره غواهان ني نو چې کوم کس باندې داوا شوي دا اغه انکار کوي نو په قسم خدي سره غواهان نشته نو خوان قسم انه خوړو خو بیا دغه اسلامی دین خځلې اجازه تور شي او یا اسلامی انگریزی جج دې کده خځلې لا کا خاور نم ورکې تلاق دې د خپل طرفه ډیګري ورکول شي چې او خبر ثابت شو کا خاور قسم بالکل دا چې کوم خبره کوي دا خبره نشته صحت نہ سین یا نپاکه ورکوم نبي هغه پنځو ذره ظالم عدالت ډیګري جاری کینو دا خزه د دې سلینه خلاصینه دا یادښت ده په صحیح صورت ته وسترا نه یې زمونږ عدالت تعجبه کار دې مونږ څنګه نه ټلیفون کې مونږ پریشان شه مونږ وایې وکړ د اسلامي تریکی باندې کای نذور ورکول یو سبب سکول بیا چې په ناجایز مثلا خاون کې اس کوسر نشته نه دان کې نو چې بیا مونږ دا په وزګي ټلیفونو کې مو ته یې د ساتواله ځکه موږ یې نو له کومه مساله ورځ موږ کاغذ طلاق لیکلې شو یا خاوند په خوښی کې دا طلاق مساله ده هغه تلاند سیګنیچرو کې د سختو کې نو بیا خبره کړم خو زار د پاکستان له بارم نه شخص ور کی باغی کې د خاوند له سیګنیچر زهم نشته خبرم زهم دراجین په دې عدالت کې مخاوند په مدخله نه ګوهان تلپ کولی شي اغه مذا قانون نه کثم تلپ کولی شي لبزي کاروای دغاره صرف پاون ورو غالي راته گزاره بس کاغذ رام نه نه درجه ملي او دې باندې څه تاریخ کوم د پته نه هو موږ مل د امریکي ایجنسی د تاسو پاکستان ازاد شدی وی سوږه یو ملک سره اتحادو کو زمنګ ملک بچلی معیشت بچلی فوج بچلی انډیا خود مختاری خپل آزادان خپل قانون عرص زمنګ پاکستان ول د امریکایي فیصلو کانداده د اګیجنسي د امریکایي قانون کې خزلم د خاوننا ځان آزادولو حق شتا کته چې پاکستانی عین کې وګوره اوږه کې سپاوله نیکل کې راغلي ته حق شته بیا نه دا علما کبل یو نه سړي کړلې ني عوام کبل تاسو باندې چران ناجائز دي قضه ته د کلاک حق ورکول او علما باندې په پاکستان کې نپري دي ایسوک ارسوک د قانون چیلنج کوي خو داګه پر اغه داسې الفاظ اختیار کړی چې ډیګري ورپې د پاسه دغه له الفاظ یا تونه یو څو بل څه لیکلي انورته سماله په پورا علاقې سو کرا ګټه کوي چې ال تکی نو خدای دې خاون صلحو کې بوي چې خو دا خبره چې عدالت <سؤال> بالا راضي کې صلحو کې رسخه دي نور تا سماله په ګورا لاګه کې چې درا پیدا کې چې خزی به لې یا ساته عزتمنو محترم خپل په صلیب شریعت باندې کوي د وکاس ابو را تا غي کوي خوون راضي کوي چې د پته چیزاتې کې کی تلا کړي به تر خبر خپل ماتا مخ کې جاوه طلاق نامه لړم بس ملي کلا پېسی د مشرام سره نورو مودګلی ارسم سلام بس ختم کرا پېسی راټلې د مهار ورهم په طلاق نامه مولیکو لا استم به بوله خبر ختم چې کوم قانون کې ته کیس او چله او بیا هم ته د شهري عالم نه انشاء الله تاسو کې عالم وي کنن زوا سلوه هره دی ترجمه بیا شیخ القرآن یاغنا چې عالم وي او تاسو کې انشاء الله نا بده تو چی دا نه شي الکه سم سلني ننکي دا حق خدا ور کوله دا بل سوپني شي غسته الا دا چې ظلم کوي او يا ناکاروي ا बेकार وينو په صورت کې تاسو څنګه اسلامي بنت يا جرغا يا جج کا هغه کړی ته اجازه ورکینو هغه کې او دا یا دوسته دا خبره او شپیل با ترجمه کم دا خبر راشی انشاءاللہ شپیل در اشوط او دو سوخت بارکی سوخت ستوی سوخت پیسو تاوی جی کم نا حق دا بالحق والو دا پارتی بل بکی ورکی دا در اشوط نا سخت گناتی یہ تا سوخت ویدہ دی او دو پیشو دا کم وکیل چی نا حق دیو کس نا خزق لسیو کیس چلی در اشوطی دی یہاں بو خبر راشی او چې کوم صالح ولور کینه حقا بل اور ملک لا سینو دیم ریشو د ورګې ریشو او کدا جنه لسکې څنور باندې خلاص کې حکم ځکه ور میدا پزینا کې مختلا دا دک وکلم په دې کې ګل د ګناي سرا دک مورم ای صدا دک فلارم ای صدا په شريط ور د خلاص نه دا چې کوم پیسې جج وکیل لور نا فقط پردہ هاوند دی خله کم هاوند دی اغه د حد والد پر رښت ورکو ا تلاق خرسی کی نه چې جج شرا مثلا ته مثلا دغه دکان وبستا لغتی او راوالې درو یاد ساته عزت منو مخترم چې د کمشه مخکی اورستو نتیجې سره پر بنولې ځان ته ګرانوي موږ به سټه لا کی اډاک ته کتاب پولیس سره اړول ضرورت نشي موندې څه بلونه غوښتنې مو وتاي ځاګه ده صدواله نو دا حال چې باغ پرم باندې د خوندې سيگنيچر د صدوس نشم ویلې کئ او باغ باندې د خوندې سيگنيچر د تاسو هم نه یەک چلی بس هغه ډیګراور کې ختم او دی ایګراور ظلم نه سراسر اواز وکي لا ډېر او کياران ځان د وای یره شریعت بیا په خندا باندې ظلم کړي ته مظلومي خزي وبسګي د مظلومي خزي د حق لار ده د موخه لګن یي زیاته کېدو جرګه په شکل یا دک قاضي په شکل اخلاصي هغه د دکري شریعت فور کی او واقي خاون کې را خبر وي نو خلاصي هه مظلوم خاون وبسګي چې ناجایز د تور ده اغه نه اغسته شي دا غم د سره نشته شریعت د دغلاو کې انسانادله یا صادق عزتمن محترم چې کوم سړی ما سټان باندې انشاء الله ترجمه کری چې کوم سړی د الله حکم مني او پر دا فاسق دا ځکه انسان نه دوا هکې دا انسان فاسق او چې کوم نه مني او نه کافر دی ادوار الفاظ براشي ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون ومن <مال> لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الفاسقون دري والا دګه وبلش ترجمه کې به ان شاء الله راشي تاسو ته چې څوک الله په حکم پېشل نه کوي الله یې کافر دی چې الله په حکم پېشل نه منی هغه فیصله پینکه په بل ځای کې نو د پاسیک ته ځالنه دره والا الفاظ دراشه دا دغه یې نه ځان د همیشه د لپاره په ګناه کې م مختلا کوي زه مدذګ جج په ځای باندې داد تنو دا کارو کوي داد تنو ام صرف مسلم ان هيڅ مسئله نه او صلیب آنیتا تماشا که خود پزور دی تلاک واغست آغوینو آغوشو خود کپا حاک او کپنا حاک اے کالت بیمار دی او کروغ دی خود تلاک بیان کی اگر چتاب جاز یادی ہو گنانگار پی پزور آغست البنان دبل حق دی ہو اگر تا اللہ تلاک خزور کر دی و اتات دی و تماشا بان گنانگار پی ار اعتبار سره دی تو گناو ظلم کار کو خوکی کی بیان دا مسئله چې چا نه تپوس کوي وي چې د جبر طلاق چې بچا باندې تماچرا وړو لا پزورا باندې اوښ او کوون شي هنه نه هرت ځان له پیسېم او ځان مستړکې او دا نتیجه بیا څه پردنو ولې ځان ستړکې و اخیری نتیجه څه پردا نو ولې بیا ځان ستړکې و چې چلا الله پرې ور کړی دی هغه راضی کې په پیسو یې خزه د خاون په پیسو باندې څو باندې امتلاق اغستېشي چې وتوي دا پیسو والے خلا اوتوي دا پیسو والے د خزه پرې نه کمې کمې پیسو څنګه خلا په پیسو باندې امسې کیږي خاون زیاتې خوري سیوا ولورکا د مہر نه سیوا والی لاغه د پردان مکرو هدي کو بهن حل په پیسو باندې چې خاون لږ لک 2 لک روپیا لاله چ ما د ګوري سره خو د چانده کونډې ټوله ندی تا فل اوي شریک او چې خزر پیسي ور کې خاوند نه تلات په پیسو باندې واخلی نو هغه بیا هم کی پر ازابه نه توه راستي شي هغه بیا خو کی ویل الفاظ وی لایا چا دا خاوند دخلي نه الفاظ نه وي او تي نه عزتمن محترم هو هغه بیا دغه څنګه کی الا دا چې هغه مظلومه وی زیاته کیږي نو په هغه صورت کې جوړه خبره نړیوال اون عارف د اسلامي چې وی عزت زندگی د پټ نه پناکی ګو باروان یو دا مقبره ډکه او الله بندگان یو رزق راکې هر ټیم سارا او چې بیا الله قانون ته تیار نه واقف ځان باندې او ځان باندې او خصوصا په مسله کې سو ګنا او نديات ساتي یو پکې درې شوه د نہ حاکی جو ورګه ایت سحت ویرا بهشیش پہلا سحت دریشوتنه سخت گونه او سحت داس شی دی چې دا قانون ارسه بربادي زکه دا په مقدمو کې ورګه نه الټه ته مقدمه کې سستی راځي د بل حق والے کېږي بل د بل حق والے کېږي پورا پدی باندي نظام برباديږي پورا نظام کې برباديږي نه یو فقیر رشوت تم دریشوت ګناګار او بل پر پرشوت کې بل د رہاون حاغو بل د ددي جی حق کوه وکرایم بل د سباله دی ورکله تررسرن نه ستي د درقیمت ت چلے زینا دزیناې بت ونانگاري پدی د عظیم جورم دی دمن مخترم داسې معمالاتو کې د نرم نه کار ل عزن او شرافتنا دجررج نه کاره ل خدالت نه پس سر ذریع دی چې پ چې ظالم د نخپل مطلوب حاصل وئ او ق واکی وي داې نواس عدالت ک گنجشتته خو شرريطرق سره چې کارشي و عدالت کې نه الګ تلب کې نه د زنانه غواهان تلب کوي نه د الګ نه طلاق اور دې په عدالت کرام نه په بعدي ټیم کې اږي تا کرا بعدي ټیم کې ايته بار د بار ډیګر نه لوشي خبره خل ختم کړي شريت اور د سدرس لید الله تعالی عمل کول توفیق را نسي <تصفيق> <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله رب العالمین او صلی و صلی سلام دې خل نه خير ورکړي راضي شي کریم وختم صلی تعالی